Hallå och välkomna till Hampus Nestvoldes podcast avsnitt nio. Idag sitter jag på ett hotellrum i Stockholm tillsammans med Andreas Haglund. Hallå. Enmans applåd på det. Två mans applåd om ja, det var det var klappar också. Det är bra. Det blir som en lista på olika ställen man är och spelar in en podd på. Ja, hur många har du? Alltså jag har varit på café, arbetsplats, hemma hos, hotell nu. Hotellet är rätt fett faktiskt. Ja, det måste jag säga. Det är lugnt och skönt här i alla fall. Ja, men den är rätt hård. Det är så här lyxigt. Mm. Eh, och gäster också. Vill du presentera dig? Eh, mitt namn är Andreas Haglund och jag är bäst. <laughs> <laughs> Nej, jag har inte så mycket att komma med vad jag ska Jag är mig, punkt slut. Det var en riktigt bra beskrivning. Tack. Eh, Fan Tack. Jag har ju på den länge. Ja, det. det. det kanske märks. Hur är det? Det är bra, det är bra. Ja, jag har inte så många ord ibland. Nej, Nej äh... jag tänkte att du vi ville fylla ut någonting. Nej. Det är bra det är standard. Det vore kul om någon svarade. Det är så jävla dåligt. Ja, det hade ju varit med. Men det är ju faktiskt inte dåligt med mig just nu. Det är väldigt bra, så att jag har inget att klaga på. Nej, men vad bra. Du är ju uppväxt i Stockholm. Ja. Och bor här nu. Ja. Hur är det? Det är väl härligt. Eller liksom, jag, har ju, jag vet ju inget annat så. Ja, med. Nej, precis Så det är lite svårt att Liksom jämföra så Du lever liksom en dröm som många har såhär, När jag, när jag studenten ska jag flytta till Stockholm Ja, det är ju så Hur känns det... Det? Liksom att bara, du lever redan i det Ja, nej, men det är härligt ja. Det är härligt <laughs> Jag vet ju inte riktigt hur det Eller jag kan ju tänka mig att det är Liksom som någonting jobbigt För många ute på landsbygden Men jag upplever ju som inte det Så att det du har inga planer på att flytta ifrån utan du stannar Nej, äh, jag tänkte flytta till Morsom i... Nej, jag <laughs> Orsa tänkte jag flytta till Ja, ah, just det Med, typ. äh, vad heter... Nej, jag ska flytta till Järvsö där Lilbabs kommer ifrån ah. Hört att det ska vara riktigt trevligt där Ja. Ah. <laughs> De har ju inte eget zoo Det ska jag Nej, äh, det är bra. Men var det för syn på så här, landet eller folk Alltså, eller folk att säga så så Är det bönder? Eller hur ser man det när man bor i Stockholm? Nej, men alltså, det är bara idioter liksom. Ja, är det såhär? Ja. ja, det Nej, är. men det är ju typ så. Jag menar, jag såg någon studie så här, Folk från landet har ju läge IQ. Ja. ja, men alltså, det. det måste vara så. <laughs> Nej, det är väl ingen skillnad egentligen. <laughs> uh, om jag ska vara ärlig. Men det är inga fördomar liksom folk har. Nej, mm. eller jag har inte. Men jag, jag vet inte om det är så egentligen. Eller om det är en fördom... Att folk utanför har fördomar och 08 oftort. Är det så? Mm. Det är så. Ja, det är det. Det är så. stanna så är folk när jag åker till Stockholm, ofta ja. säger så. stanna inte för länge, blir som de, dum huvudet. Oh. Allt så här. Fördomar, fördomar. Det finns inte lika mycket fördomar i Stockholm, känner jag. Men det, det kan jag inte säga. Men jag, mycket, känner mig, jag känner mig nästan uthittad jag har varit på stan idag mm. gått från ett möte till ett annat. Och jag känner mig liksom. Nästan avslöja när ska någon liksom se att jag är bonde och inte en av dem, hur mycket jag försöker försöker. Typ? Det är det som är så härligt, för alla är ju liksom män. Nej, det kan jag inte säga. Det lät jättedåligt. <skratt> det får du Nej, men det är... det är... Nej, nu vet jag inte vad jag ska Man säga. Man är fria, nästan. Är... Ja, men jag kan ju åka till typ så här, säga Paris och gå runt med en baguette i handen så tror alla att jag kommer från Frankrike. Typ. Mm. Det är lite där... Det är bara att med latte och bara... Vi ska snacka om politik. Yes! Det är ju val om, jag än ett år nu. Mm. Och vi har åtta riksdagspartier. Ja. Yeah. Som, ja... Är det. <laughs> som är populära och som folk röstar på ja. Och det vi liksom kan fråga innan vi börjar med podden är Vilket är Sveriges enda rätta superbästa parti i valet 2014? Mm. Det kan vi försöka ta reda på ja. Och jag har gjort liksom förberett lite Jag satt igår och Du har gjort det? Ja faktiskt Jag satt och ah, lyssnade härligt. på olika tal som partiledarna har haft uh -huh. Och klippte ut de bästa delarna då ja Och ja, vi kan ju lyssna på det Ja Japp, Fredrik Reinfeldt är alltså Sveriges nuvarande statsminister och Moderaternas partiledare. Och så här kommenterar han sitt partis mål inom svensk politik. Moderaterna strävar efter samhällsproblem. Japp, det blir lite av en tolkningsfråga det här uttalandet kan jag känna. Men vi släpper det och går istället vidare till Socialdemokraterna och dess partiledare Stefan Löfven för att se vad han har lagt för kompetenta kommentarer om sitt parti. Jag har aldrig förstått det här med socialdemokratisk politik, och politiska plattform. Och kraven på ny partiledare i Socialdemokraterna var... Inga. Nästa man vi ska lyssna på är Jimmy Åkesson som är partiledare i Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är ett parti som bara växer och växer. Så för de är väljare som för alla andra partier väldigt viktigt. Så här har Jimmy sagt om sina väljare. Vi har ingen som helst respekt för väljare. Eller människor i övrigt. jep. Annie Lööf är partiledare för Centerpartiet och så här tycker hon man ska agera för att bidra till ett bra samhälle. Jag tycker att man ska följa lagstiftning. Det är ju väldigt bra sagt av Annie Lööf här. Hon tar upp en helt ny fråga i politiken och hon förstärker samtidigt bilden man har av att det finns kompetens bland de svenska politikerna i Sverige idag. Detta uttalande var mitt i prick. Bra jobbat! Om vi nu skulle gå över till den vänstra motsvarigheten för centen och till Miljöpartiet där Gustaf Fredolin är partiledare tillsammans med Åsa Romsson så ska vi se vad de har att säga. <skratt> så alltså, nu har vi ingen kommentar från det här partiet och så då går vi vidare igen. Sista man vi ska lyssna på är Jan Björklund för Folkpartiet. Jan är för övrigt skolminister i Sverige och Ja, vad kan man säga? Nästa år får alla de som har lidit pin för hans godpolitik rösta. Skratta bäst som skrattar sist, va? Måh, ha, ha, ha. Japp, i alla fall så här kommenterar han sina åsikter. Jag vet inte riktigt Nu kanske inte ni hann med att höra allt innehållsrikt som Jan kom upp med här. Men då tar vi det en gång till så alla verkligen är med. Jag vet inte riktigt nu kanske det är någon som inte han riktigt tar in allt innehållsrikt som Jan Björklund sa här Så därför tar vi det en tredje gång så alla verkligen är med Jag vet inte riktigt Nej precis, han vet inte riktigt Men nu har vi i alla fall lyssnat på vad vissa av de största svenska politikerna i Sverige har att säga Haha. ska jag reagera på det här då? Såhär Okej Okej, vad tycker du om det här? Vad jag tycker om det här, ja, vad de? alla partier i doma huvudet, egentligen. Ja, man har ju ingenting att välja på. Nej. Det finns ju ingenting. Vad... Ja, jag förlorat två dagar innan valet. Ja, tur. Typ. Det är verkligen extremt härligt. <laughs> eh, så ja, jag kommer få rösta. Och eh, ja... Är... <snittet> Men många är så här. när man frågar, ja... Ah, eh, vad tycker du om hur landet ser ut, eller vad ska du rösta på nästa år? Eller, ah, jag skiter i politik. Ja, det stör jag mig på. Det det, det, jag kan störa mig på människor som säger så här: Åh, Jag bryr mig inte, och så går de och röstar ändå. Mm. För då känner jag så här: De är inte tillräckligt engagerade för att veta vad de röstar på, utan de mm. pappa röstar på la så då är jag också det. Exakt så tror jag det Ja, och det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag håller med. För jag tycker politik är väldigt intressant. Jag tycker att folk borde. Men hur insatt är du? Ja. Ja. följer debatterna på SVT på söndagkvällarna och. Ja, researchar. inte så, men researchar kan jag väl göra lite då och då. Jag kollar ju på vissa debatter så här på YouTube om jag är tråkig att sitta så här: Abby Löm och sånt. Det händer, det händer. <laughs> ja. Men jag brukar inte följa dem så här: som man följer en docko typ. det gör jag inte. Men du är rätt aktiv i sossarna och jag har du har hört det, men det stämmer ju verkligen inte. Men jag sätter sett en bild på den som en sosse Ja, jo. Men den hittade jag på en second hand affär i Berlin. Och jag var den här är underbar, så jag köpte den. Jaha, okej. Okay. Men det är typ den. Alltså, jag är inte aktiv i något politiskt parti. Okej. Okay. Det är bara det att jag tycker att det är kul, typ. Eller att jag tycker att det är intressant. Det är typ mest det. Men du är vänster? Ja, ja. Ja, okay. det skulle jag säga. Men är du så här för... Många kan jag tänka mig, ja. inte bara ungdomar utan folk i övrigt röstar ofta för partiledaren inte vad partiet står för Ja, det kan ju väldigt ofta hända Ja, är du lutar åt hållet någon gång, ja, men de, han är ju så jävla skön liksom, röstar på det partiet Så att de är rasister, det är ju en annan sak Ja, jag vet inte faktiskt, nej men jag tror att det är ganska viktigt för mig vad partiet står för liksom Men sen om partiledaren är riktigt oskön så kan jag välja bort det Ja typ ja, jag gillar inte Stefan Löfven så alltså. Jag vet inte. Jag tycker inte om honom. Nej, förlåt, det där kan ju säga. Jo jo jo. Det kan jag säga. Ja, nu har jag sagt det. Ja. Stefan Löfven ser ut som en gris. <laughs> Nej, men gud, vad hemska. Han är ju så himla gullig. <laughs> Slett över. Ja, ja. Stefan Löfven, är så väl söt och kommer med blommor och frukost varje dag Nej, men jag vet inte faktiskt, men... Jo, men det kan ju... jag tror också att det är många andra som gör det, att de röstar för partiledarna. Mm. Det kan ju också vara lite tragiskt. Ja, det var någon undersökning om det äh, kring SD tror jag, och då var det typ så här 30% som bara restar för Jimmy Åkesson, ja. och det tycker jag är lite hemskt för han verkligen slättar över hela det där partiet, det finns ju typ ingen annan i hela partiet som är lika normal, eller vad man ska säga, alltså mm. lika PK som han, och han är ju inte PK uh, om man kollar på liksom de under honom, här, Kent Ekerot mm. och de... Det sköna, de går, <laughs> ja, det sköna de går runt med här järnorör på staden och slår ner folk. Och så kommer Jimmy och han är liksom precis steget över. Ja. Och så röstar folk bara för han. Och då blir det lite så här fast partiet och 40 000 miljarder. Men det är lite <laughs> läskigt, det är ju hemskt att säga det egentligen. Men han är ju en väldigt duktig politiker. Han skulle ja, det... kunna leda vilket annat parti ja, som jag vet, det är Det är ju hemskt, men det är väldigt sant. Och utan honom så hade det inte varit någonstans tror jag. Mm. Eller kanske visste att de möjligtvis hade tagit sin i riksdagen med typ 4,01 mm. procent. Men jag tror inte att man har varit lika stora som de är idag. Det är hans lilla grisleende som får mig. Han ser också ut som en gris. Okej, okay, det kan vi kolla sen. Då verkar alla på tidigare se ut som gris. <laughs> Förutom Jan Björklund ser ut som grinchen. Han ser verkligen ja. <laughs> ut som grinchen. Och du har tänkt på Nej. Jag gjorde någon sån där... Jag tror det är Åsa som ser ut som en lilla my. Är det hon? Nej, jag kan kommer... inte... det är <laughs> Det är lite så. Jag har för bra koll på det här, så det är lite skämtigt. Det är lite kul. Men du har ett litet agg mot Jörn Björklund också, eller? Ja, det har jag ju. Vad är det är med honom? Alltså... Han har ju glugg. Nej, <laughs> jag skojar. Alltså jag gör ju hans parti Alltså, han är nej men jag, jag vet inte riktigt. Alltså... Det är hela det här med skolpolitiken, det är därför han inte är omtyckt. Och jag håller, absolut med, jag tycker skolan har blivit alldeles för så här krävande. Mm. Eh, nu kommer alla hata mig, men så här kunskapskrävande. Eller, nej, så här Man ser mer efter resultaten än vad man ser efter utvecklingen. Mm. Och jag ser hellre att man liksom bedömer utvecklingen än resultatet för det är utvecklingen som jag tycker är det viktiga. Mm, ja, det är. så ser det inte ut men sen tycker jag j 11 det är hans nya system då, det har varit bra på vissa saker också men inte lika många som de har varit dåliga på jag fokuserar men. mer på liksom en, ett slutbetyg en siffra liksom, ja, vad man gör precis. på individens kunskap. Ja, det tycker jag kan vara lite skevt men, men ingenting mot han som person liksom han har Nej. <laughs> mm. Alltså jag vet inte han... ja nej jag har ju faktiskt tagit en fanbild med honom har du ja, sett det? Ja, jag har sett det. Ja. Det var det bästa jag i hela mitt liv Trots att jag verkligen inte tycker om honom Skulle du kalla dig feminist? Ja, absolut Det skulle jag faktiskt Gör göra ja. Ingen tvekan, det skulle jag absolut göra Varför? För att, alltså grund och botten feminism Innebär ju att man vill leva i ett samhälle som är jämställt mellan könen mm. eh, Och det tror jag att de flesta människor vill Men sen är det ju väldigt många andra människor som väljer att kalla sig så här för humanister och jämställdister. För att feminism har, alltså det är väldigt mycket fördomar mot feminism Har ja, det en så negativ klang. Ja precis, att det är många tjejer som inte rakar sig och så döper sina barn till hön och <skratt> allt sånt där, du förstår Ja och det är därför jag tror många människor ser mer på feminism. Eh, och det tycker jag är väldigt tragiskt, för jag tycker att det är en väldigt fin sak. Men jag tror det är den äldre generationen som påverkar. Alltså, ja, väldigt sant. Det var ju så på deras sidor, var det så här, de orakade kvinnorna stod med plakat och skrek att de ska ha sin rätt. Liksom. Ja, precis. Det är inte så idag. Om vi pratar aggo så ska vi prata in med så alltså, <laughs> Vi kan ju prata evigheter. Jag säger bara så här, han ser faktiskt ut som en gris. Googla Jimmy som bildgugga Jimmy Åkesson. Förr i tiden så var han lite mulligare. Alltså han var ju precis så. Du ska se de bilderna. Nu, nu vet du, det hemskt för jag personangriper Jimmy Åkesson. Det är inte hemskt, man ska inte personangripa någon. Men han ser ut som en gris. Och <skratt> ja, det är därför du inte gillar honom då, eller är det? Ja, alltså det jag skulle kunna prata i evigheten, jag orkar inte. Han är bara så... Nej, men dra på lite nu. Ska jag dra på lite? Jag okay. dra på lite här. Jimmy, Jimmy Åkesson. Åkesson ser ut som en gris. Nej. Men han, först och främst är en partiledare för Sverigedemokraterna. Tvi, tvi, tvi. Uh, och uh, jag gillar verkligen inte det partiet. För jag tycker att de är inhumana. Om jag får använda ett sånt fint ord. Väldigt fint. De, uh, de gillar inte människor. Jag kommer dra det så långt. Mm. Vilket uh, uppenbarligen inte stämmer, men de, de heter, generaliserar Alltså en sån stor befolkningsmängd Invandrarna i Sverige Jag vet inte, jag tror det är typ 1,5 eller 2 miljoner Som mm. är första eller andra, andra generations invandrare Det är väldigt många människor Och så generaliserar alla dem Och så säger de så här, De här är dåliga Bort, mm. bort Och det tycker inte jag är sant Någonstans För det finns extremt ser det många eller liksom det är snarare så att jag vill säga att det finns extremt få invandrare som inte tillför saker till samhället. Mm. Då snackar vi typ så här väldigt väldigt få. alltså är det är mer svenska som vi hemma och ja bidrar också. Ja, eller hur? Och eh. Jag tror alltså många som kommer från andra länder Och invandrar till Sverige De vill liksom komma in i det svenska samhället Jag tror att den här viljan av att hålla sig utanför Är något påhittat på något sätt mm. Eller visst att det säkert finns folk Som inte vill Det vet ju inte jag Det kanske finns tio stycken eller någonting <laughs> Kanske mm. lite fler Men jag tror ändå att det alltså Alla människor vill göra gott Det är liksom en livssyn jag har Alla människor är goda på ett sätt Faktiskt. Sen vet jag att det inte stämmer För Jim Åkesson finns ju äh, Och han ska få barn Ja detta, nämnde du nämnde ju detta ja. <laughs> Jim Åkesson ska få barn Men tänk vad kul det vore om han födde Ett barn som är Feminist utav helvetet, ja. För mänskliga rättigheter För allas lika värde Alla välkomna Alltså, det längt, alltså jag längtar efter att se det finns... barnet växa upp Ja det vore så kul om det vore något sånt Alltså det bästa hade ju varit om barnet var svart Nej men alltså, om jag får säga så Om Louise Eriksson hade varit otrogen <skratt> Ja det är mycket mer, förlåt men han kan inte vara så rolig i sängen Nu har jag sagt det, Jim Ja men det är också lite kul att fantisera om Hur, ja. hur vilt är partiledarnas eh, oj, oj, oj. Liv i övrigt Vi behöver ta, Jo sexliv också men alltså, liv Annie Lööf Jag följer, hon är från Värnamo där jag kommer på ja, Hon måste vara galen Nej. Men det känns som ändå om man inte Liksom vet vad de gör Om man bara radar upp alla Då känns det ändå som att hon kan vara den som bara Flippar galet på nätterna Och sitter upp och så här, dricker öl till klockan fem Typ ser alltså, jag vet ja. inte Nej. Äh, eller typ Vad heter han? Gustaf Fridolin Jag tror han är rätt vild faktiskt Ja, han känns lite vildare Jag tror till och med han är så här lite knarkig bakgrund Han har det? Ja, jag Fan är härligt Rätt vild faktiskt Vill snubba? Nej men jag tror att Nej men alltså jag tror, jag har hört att Fredrik Röinfeldt är en diva det, Ja det kan jag tänka mig När han kommer in på så här SVT på morgon så bara Kommer han med fyra säp på vatten och går in i ett eget rum och sitter där till sändning Och är jättetråkig medan typ så här andra partiledare är mycket mysigare Men om man räknar Gudrun Sjöman som en partiledare så är det ju hon ja. Känner jag Ja, underbar människa Ja, hon, hon, alltså jag henne, hon är ju helt fantastisk Hon måste ju vara galnast. Men undrar vem som är tråkig, så här typ ren typ paragrafryttare hemma som Oj. tar med sig jobbet hem typ det, alltså, det. ja jag tror verkligen det jag hör nästan att han stämma, så här i ja eller hur så här, nu disken det är du som ska stå i köket och så här, hänger upp svenska flaggor i julgranen nu har vi det bra ja oh, herregud jag måste säga jag kom på den, den han är inte partiledare längre men Lars Ollie nej Jo han måste ha varit riktigt skön nej. han la upp en bild på sin petnis på Instagram Va? Ja. Nej. Han, han skulle lägga upp en sån här badtatuering <skratt> så Och så fotade han så här. Nej. Och så såg man hela hans skuk. Det var detta? Det var inte längesen i somras någon gång Men <skratt> Han verkar ändå ganska skön <skratt> tror jag Jag kom på en partider Maud Olofsson Jag har en sån crush på henne på riktigt Ge mig Ja hon Ja nu hon är Tack. Hon är ju skön om någon Ja Kan skratta kan oh. vara lite Fan i helvet. Alltså ah Mård Mård En lek om partiledarna då oh. Det är väldigt mycket fokus på partiledarna, inte partiet Nej, äh, äh. det är skitsamma Okej, okay, mm. när det kommer så här, jag kommer fråga dig mm. Vem av riksdagspartiledarna då? Mm. Som du skulle helst Göra olika saker med Ja det är ju väldigt dörrt. <laughs> ja. Vem av partiledarna i skulle du helst vilja städa skoltoaletterna med? Ni gör det här aktiviteten ihop alltså. Ja men det skulle vara Jan Björklund. Så jag skulle få skratta åt honom lite. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, kan du ta toan då? <laughs> så ta, plocka ut pindlådan. Så här. Stå och skratta. <laughs> det hade jag gjort. Okej, okay, bra. Wow. Mm. Vem av partiledarna skulle du helst ligga med? Om du var tvungen att välja. Inte helst ligga med kanske men om du var tvungen att... Nej, jag skulle göra Fredrik Langfelt Ja Helt klart, såklart Det där är liksom håret <laughs> ja. Oslagbart, helt otroligt Okej, okay, jag fattar Nej, svaret. nej, kanske inte Vem av partidledarna skulle helst vilja spendera en dag på Ullared med? Oj, jag måste säga Jonas Sjöstedt Hans blåa ögon <laughs> På Ullared <laughs> Ja, men Ullared verkar du ganska härligt, jag har aldrig varit här Ja, men det är ju rätt det är väldigt fri stämning, man kommer nä vara nära när man umgås tror jag ja, så här. men då ta skulle han. jag ta Jonas Sjösträtt faktiskt okay. Han verkar som en mysig människa Okej okay. Faktiskt Vem av partiledarna skulle du helst vilja ha som förälder? Oj Får man säga så? Nej, nej. Nej, nej, nej Alltså jag skulle då vilja ha Jonas Sjösträtt igen för att han verkar så härlig Men om jag måste välja någon annan Alltså all... man vill ju inte ha en kristdemokrat som förälder <laughs> Alltså det hade varit ett helvete <laughs> Ja men jag skulle nog säga Gustaf Fridolin, alltså Faktiskt Okej, okay. motiverade äh, Knarkar bakgrund <laughs> <laughs> Behöver jag säga dem er? Nej men ah, Han är faktiskt lite frisläppt Vem av partiledarna skulle du helst vilja dela en ananas med på en strand på Bahamas Någonstans i det soliga helvetet Jag kan inte säga Stefan Löfven Hahaha <laughs> <laughs> Nej, det hade nog varit Göran Hägglund faktiskt okay. För att han, han verkar ganska skön Fast ändå oskön Nu har jag sagt så om alla partiledarna, alla verkar sköna Förstår Utan man <här> <här> <här> Nej, men det är någonting med Göran Heglund. Han gillar ju skämta Det var ju en partiledardebatt När han tog upp Happy Meal Och så började han argumentera om Happy Meal så. <här> Det var kul Så att jag tror han har en väldigt härlig personlighet Faktiskt Så det blir nog han Bahamas Ja. Gud härlig bild <skratt> Fel bild Okej det här har jag redan svaret på tror jag uh -huh. Vem av partiledarna skulle du helst vilja frysa ner och tina upp om 100 år? Ja det är väl nej ju också bara. Då hade han ändå fått ett jävla bakslag ja. Han hade inte haft någon genomslagskraft liksom För jag tror att samhället kommer att vara så pass förändrat att Det inte finns lika mycket sånt kvar då Hoppas jag, men det vet jag ju aldrig Om vi ska avrunda. Ja har vi kommit fram. Vi har bara snackat om partiledarna och deras släppa lös. Ja. har vi kommit fram till något enda rätta superbästa parti inför val 2014. Alltså det skulle väl vara om man gör ett eget parti typ. Ja, är sen typ Populärpartiet. Ja. Så här helt neutralt. Men varför finns alltså så alltså, tänker vi alla människor, varför finns det inte parti som tycker exakt som jag tycker? Ja. Så här som men sen finns, tänker du exakt som du tycker. Gud, vilken konstig fråga. Men så här, Du har ju inte ett partiprogram nedskrivet på ditt skrivbordslum där det står så här. Nej. Jag tänker så här. Nej. Så det är lite självt. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår. Så att eh, om man har det hemma så jättebra. Eh, då kan man ju starta ett eget parti. Eh, jag vet inte. Kan han inte partiet Ja. Okej, kalanka -partiet 2014. Vi ska börja skriva och jobba inför en... ett program här nu. Eh, ja, det finns ju redan kalanka -partiet, Om ni inte visste det. Jo, det gör det. Det finns... Gud var pissad. <laughs> att man det så Ja, det här klipper vi <laughs> sen. Okej. Okay. Men tack så mycket för att du är med. Tack, tack. Inga problem. Det var kul att vara här. Du smekar mig mycket på mig Tyvärr ser ingen Nej, hörs det tror du. jag. hoppas. Ja, det gör det nog. <laughs> Smirk, <gasps> me. It's me okay, hey, hey. No.